Звідти я повернувся без Костика. Власне, на цьому все і скінчилось. Але про це я, звісно, не розповів. А чим займаєтесь ви? Запитав на взаєм, аби уникнути цієї теми. Вона кілька секунд дивилась угору, гору, ніби намагалась згадати, чим займається, крім приходів по дорогих бутіках. Різним, нарешті, сказала вона. Зараз, наприклад, я пишу наукову роботу про творчий доробок Пауля Клеє. Клеє? Я згадав, що це ім'я згадується у Кортасара у грі в класики. Чому саме Клегія? Не знаю. Він здається мені найдивовижнішим із усіх і набагато цікавішим, скажімо, далі, сказала вона, і очі їй заплещали. Хоча говорила вона невпевнено, з інтонацією людини, яка не дуже звикла висловлювати свої думки вголос. Так само вона говорила про фільм Муратової. Далі конструює свої картини, прораховує і видає це за марення підсвідомості. Там усе штучне, ретельно продумане, все побудоване на тому, що в більшості людей не розвинена фантазія та уява. А клеє дивак, що плаває у своїй підсвідомості, мов рибка, яка коперсається, в ній як дитя в пісочниці. Тому такі кольори. Від картин, клеє, хочеться плакати, бо починаєш розуміти, що... що ти нічого не розумієш. Що ти ніколи не побачиш таку реальність, не вйдеш в неї і не зможеш у ній оселитися. Вона просто вразить і витече. Слізьми радості чи печалі немає значення. 13 годин хвилин я відразу захотів побачити ці малюнки. Я так і знав, що її життя складеться незвичайно, що вона буде розумітись на мистецтві, житиме в повітряному палаці і говоритиме ось так, трохи уривчасто, ніби сама із собою. Кожен, хто сидітиме навпроти, буде думати так само, як я. Про те, що в неї дивний голос – це дивна усмішка. Про таємницю, що витає над її головою. Про неможливість доторкнутися до її руки – і зазирнути за лаштунки, де вона скаче на одній ніжці чи бігає під дощем у простому ситцевому платті. «Певно, вам це не дуже цікаво?» – додала вона. «Вибачте, мені поран". «А ви добре себе почуваєте?» – запитав я. «Я б міг вас провести. Або залишаю свою пропозицію в силі. Пообідаймо разом». Вона нічого не відповіла. Я почав згадувати різні приколи – яким чином можна затримати жінку, якій пора? Компліменти, відверте залицяння, скиглити як цуцик. Скажіть тільки чесно, навіщо це вам? Груба запитала вона. Я б хотів іще побути з вами, відповів я і, розуміючи, що сказав щось не те, додав. Поговорити. Про що нам говорити? А про що взагалі говорять люди, які відчувають, що... Я зробив дих, що подобається одне одному, але говорити про це вважають недоречним. Я не сказала, що ви мені подобаєтеся, суворо промовила вона, і я не певна, що насправді подобаюся вам, і ми нібито вже про все поговорили. Я взагалі-то не дуже люблю розмовляти з незнайомими людьми. Тут можна було б сказати, що колись ми вчились в одній школі і засвідчити тим своє право на деяку спільність, пообговорювати вчителів, наприклад. І все б зійшло на нівець? Певно, що так. Вона пошаруділа в сумочці. Я помітив, що ця елегантна сумочка з сірого атласу була порожня. Розгубилась і згадала про пластиковий пакет із речами, які поставили біля ніг. Пірнула рукою туди, дістала пачку сигарет і клацнула за пальничкою. Шовтий чортик полум'я, вискочивши з неї, застребав у її зіницях, зробивши їх зеленими, як у кішки. Вона недбало піднесла вогних до сигарети, захлинувшись димом, помахала в повітрі рукою. «Навіщо ви палите? Адже ви не вмієте цього робити», – сказав я. Очевидно, я почав її дратувати своєю присутністю, адже вона поглянула досить неприязно. «А вам яка різниця? Ви що, з армії по рятунку?» «Невже вас треба рятувати?» «Я був радий будь-якому приводу залишитись. А що ви можете зробити?» З несподіваним викликом запитала вона. Її настрій змінювався щохвилини. Вона сиділа, відкинувшись у кріслі, заклавши ногу на ногу, і легкий атлас з блискучими хвилями обмальовував її стегна. «А чого ви бажаєте?» – запитав я. Вона зеркнула на мене поглядом кінозірки і посміхнулася. «Хочу в Париж. Хочу норкове манто». Хочу до ресторану з тайською кухнею. Устриць у льоді, ананасів у шампанському. Що ж ще? Ну так, хочу, щоб ви пішли до дідька. Я втомилась. І це все? – посміхнувся. Я піду. Але пропоную почати з устриць. Я знаю, де вони найсвіжіші. І я гуляти так гуляти. Скільки того життя? Погляд кіногірки. кінозірки згас. Так, дійсно, скільки? Несподівано почався дощ. Таке буває лише наприкінці серпня і на початку теплої осені. З безхмарного неба і з великими краплями, що розбивались об асфальт, мов розірване скляне намисто. Воно забарабанило по тенту і окреслило наш стіл рівним колом. «Дощ?» – сказала вона. «Дощ?» – сказав я. 14 годин, нуль хвилин. Сорокатонний віз бесіди, що стояв перед нами на початку, поволі зменшував свою вагу. Вона знову змінила гнів на милість і вже не поривалась піти чи прогнати мене. Ми слухали, як краплі вистукують свій блюз. Не вистачало лише саксофона. Містом бігли люди, ховалися в магазинах, набилися до кав'ярні, скидаючись на мокрих горобців. Офіціантам додалося роботи. Аби мати законне право, Посідати свої місця, ці дозволу я замовив куантро з тоніком та льодом. Вона пила його крізь соломинку, смішно нахилившись над високою скляною посудиною, немов це був молочний коктейль. Я дивився на неї і думав, що розпочинати нові стосунки – це неймовірна робота, на яку я, певно, не здатен. І, відверто кажучи, останнім часом я обирав тих, із ким не треба було багато говорити. Це вирішував гаманець, кілька компліментів, клуб і, звісно, поїздка з вітерцем в якому-небудь напакованому технікою на кшталт зручних відкидних крісел авто, яке я брав на обкатку. Потім у у бій альбом із фотографіями. Їх можна було просто підсунути без зайвих коментарів. Фото з перегонів і зйомок були й такі, де я вистрибував із палаючої машини, чи падав разом із нею з мосту. Весь цей поверховий мотлох який справляв враження. Але я був певен, що для неї це все не має значення. А вже компліменти і поготів. «І я», – сказав я, промовляючи її дивне коротке ім'я з майже фізичною насолодою. «І я? Зараз закінчиться дощ, і ви підете. А мені буде прикро. Правда. Ну що я маю зробити? Ну так, я погано знаю творчість цього вашого «клеє», але я знаю багато чого іншого. Я спробую вам сподобатись. Зрештою, я завтра ж піду і куплю альбом цього художника, і вам не буде зі мною нудно». Вона засміялась. Потім знову стала серйозною і надовго замовкла. «Мені здалося, що це мовчання на мою користь. Знаєте, – нарешті сказала вона, – якщо чесно, я не знаю, що вам відповідати. Ви зі мною що? Тобто ви до мене залицяєтесь?» «Навіщо?» Це пролунало так просто, що я розгубився. Вирішив, що краще сказати так, як я. «Залицяюсь», – сказав я. «А навіщо? Сам не знаю». «А я знаю», – сказала вона і посуворішила, смикнувши себе за сукню. «Ви просто клюкнули ось на це. Це просто. Якби я прийшла повз вас із кошиком з продуктами, певно, ви б і окум не повели. Хіба не так?» Вона помилялась. Але ж я вирішила не говорити про минуле, і через це аргументів у мене не було, жодного. Я просто похитав головою, і вона знову іронічно посміхнулась. Сьогодні одна людина сказала мені, що кожен має 21 шанс змінити свою долю, хоча б на кілька секунд. Певно, в цьому є сенс, а життя дійсно швидко закінчується. Вона помовчала і стріпнула головою. Добре, підемо обідати, але, вона підвелася, «Жестом наказавши мені залишатись на місці. Зробимо ще один експеримент». Верез її обличчя став хитрим, якимсь піднесеним. «Почекайте тут, я скоро повернусь». І вона швидко пішла всередину кав'ярні. Маленьку атласну сумочку залишила на столі, взяла тільки пакет. Я дивився її у слід. У неї була чудова фігура і легка хода. Вона трохи погойдувалася на височених стріблястих підборах, я помітив, що дехто із чоловіків одночасно поглянули на неї, а потім на мене. Я закурив і зухвало посміхнувся. Ніби перед усім світом ця жінка дійсно була моєю».